Відновилися тренування сквідичу. Вуд працював з командою завзятіше, ніж будь-коли. Навіть безперервний дощ, який прийшов замість снігопадів, не міг охолодити його завзяття. Брати Візлі нарікали, що Вуд стає фанатиком, але Гаррі підтримував його. Якщо в наступному матчі вони переможуть, гафел то вперше за сім років – випередять слизерин у змаганні за кубок гуртожитків. До того ж, Гаррі виявив, що йому значно менше дошкуляють сни, коли він повертається з тренувань добряче втомленим. Під час одного з таких тренувань, коли всі були напрочуд мокрі і брудні, Авод повідомив команді погану новину. Його якраз дуже роздратували брати Візлі, які стрімко атакували один одного, а тоді вдавали, ніби падають зі своїх мітел. «Ану, не дурійте!» – крикнув він. «Саме отак ми й програємо матч. Судити цього разу буде Снейп, а він скористається кожною нагодою, щоб зняти очки з Гриффіндору». Зачувши це, Джордж Візлі справді упав з мітли. «Буде судити Снейп?» – не вірив він, виплювуючи з рота Грязюку. «Коли це йому довіряли судити матч із Сквідичу? Він ніколи не судитиме чесно, якщо тільки в нас з'явиться нагода випередити Слизерин». Решта гравців приземлилися біля Джорджа і також почали нарікати. «А що я можу зробити?» – сказав Вуд. «Залишається одне». Треба зіграти так, щоб Снейп не мав до чого причепитися. «Воно, може, й так», – думав Гаррі. Але в нього була зовсім інша причина, чому він не хотів опинитися поруч із Снейпом під час гри у квідич. Уся команда, як звичайно, ще залишилася трохи потеревенити, а Гаррі відразу попрямував до грифіндорської вітальні, де грали в шахи Рон і Герміона. Шахи були єдиною річчю, де Герміона завжди програвала. І це, як вважали Гаррі з Роном, було для неї великою користю. «Поки що не говори до мене», – попередив Рон, коли Гаррі присів біля нього. «Я мушу зосеред, і тут він помітив, що Гаррі, мов, не свій. Що сталося? На тебе страшно глянути». Тихенько, щоб більше ніхто не чув, Гаррі розповів їм про несподівано жахливе бажання Снейпа стати суддею Сквідечу. «Не грай», – відразу сказали Герміона. Ну, «Скажи, що захворів», – запропонував Рон. «Вдавай, ніби зламав собі ногу», – порадили Герміона. «Справді, зламай собі ногу», – додав Рон. Я мушу там бути, заперечив Гаррі. Немає запасного ловця. Якщо я не з'явлюся, Грифіндор взагалі не зможе грати. Тієї миті до вітальні увалився невіл. Як йому вдалося пролізти крізь отвір у портреті, стало загадкою для всіх, бо його ноги були стулені докупи закляттям, який діти відразу розпізнали. Ноги під замком. Невіл мусив прострибати, мов зайчик, аж до грифіндорської вежі. Усі готові були розсміятися. Усі, крім Герміони, що скочила на ноги і наслала контрзакляття. Невілові ноги розвелися, і він тримтячий ступив крок. «Що сталося?» – запитала Герміона, підводячи його до і Рона. Мелфой, розгублено вимовив Невіл, я зустрів його коло бібліотеки. Він сказав, що шукає когось, на кому це можна випробувати. Піди до професорки МакГонелл, порадили йому Герміони, і розкажи їй усе. Невіл похитав головою. Я не хочу мати ще більше клопоту, пробурмотів він. Невіли йому треба дати відсіч.